بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القیامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوية بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القیامة Im Namen Allahs des al des Barmherzigen. Nein, ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Nein, ich schwöre bei der Seele, die sich selbst tadelt. Meint der Mensch etwa, dass wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden? Ja, doch, wir haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen. Aber nein der Mensch will fortdauernd vor sich hin lasterhaft sein er fragt wann wird bloß der tag der auferstehung sein fa'idha barqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jami'a Wenn dann der der der Blick verwirrt ist und und und Mond Mond sich verfinstert und Sonne und Mond zusammengebracht werden wird der Mensch an jenem Tag sagen wohin soll die Flucht sein wegs, es gibt keine Zuflucht. Zu deinem Herrn wird an jenem Tag der Weg zum Aufenthaltsort führen. Dem Menschen wird an jenem Tag kundgetan, was er vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Aber nein, der Mensch wird bezüglich seiner selbst durchblicken, auch wenn er seine Entschuldigungen vorbrichte, বিবেসন Und erst, wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens. Hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره keineswegs vielmehr liebt ihr das schnell und lasst das jenseits außer acht Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen, und die anderen Gesichter werden an jenem Tag finster sein, die meinen, es würde ihnen das Rückgrat gebrochen. <lacht> وظن انه الانفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى لك فاولا لك فاولا keineswegs wenn sie das und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann? Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei, und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, zu deinem Herrn wird an jenem Tag das Treiben sein. Doch hielt er nicht die Botschaft für wahr, noch betete er, sondern er erklärte sie für Lüge, und er kehrte sich ab. Hierauf ging er zu seinen Angehörigen, stolzierend. Wehe dir, ja wehe! Abermals, wehe dir, ja wehe! Er hat sich nicht gebetet, dass er sich nicht gebetet hat. ثم كان علقتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ان يحيي der Mensch etwa daß er außer acht gelassen wird ist er nicht ein tropfen von samen die ausgespritzt wird hierauf ein Anhängsel gewesen, da hat er erschaffen und zurecht geformt und dann daraus beide Teile des Paares gemacht, das Männliche und das Weibliche, hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen.